solfons imaginarias divertimento apresenta of mental Dende ao programa número 48 de of Mental Outras músicas de outra forma que en Radio Felispín A Radio Libre que emite dende ferrol Ose segunda metade do especial que comezamos a semana pasada Adicado a Luis Delgado Multiinstrumentista, compositor, produtor Pero sobre todo procurador de encontros entre Oriente e Oriente E Occidente, y como tenemos ocasión de demostrar en esta segunda parte de este especial abrimos este programa musicalmente con parte de la grabación que Luis Delgado efectuó en el 1993 y que tituló Al Andaluz después comentamos un poco respecto lo que vimos le va por título El baño de la princesa Sabija y la poesía de Ivn Zanrak el Ladarasha Zanrak el Ladarasha Luis Delgado, en no año 1993, dentro de su álbum Al-Ándalus, ovíamos as las pezas El baño de la princesa Sabija y la poesía de Im, Zanrach y Ladrasha. Dentro do álbum hay una serie de comentarios, lo que vamos a extractar algo para que un poco nos situemos todas y todas a dónde nos quiere elevar Luis Delgado. Al-Ándalus. Para a realización desta de grabación Intentamos rodearnos, e traducimos Do ambiente que respirou a España das tres culturas Pero sobre todo da dunha delas A islámica Que foi a ese Mónica durante oito séculos E que ademais non só estaba profundamente anclada na Hispania pre-islámica, Senón que a súa pegada permaneceu indelebel ate os nosos días Ouviremos o son de instrumentos do mundo árabe com Ut, o Gimbri Marroquí, o Camange Exipcio, os Benjires e as Tajiras, o Ney, o Cuanjun Turco, as Balamillas, o Tar, os Krakeps e a Darbuca. Todos eles en atmósferas creadas por instrumentos digitais que hoxe pongan a nosa disposición a máis avanzada tecnoloxía musical. Esa pues era unha aproximación que se atopaba dentro do disco compacto Explicando un pouco o contido da obra Repetimos, Al-Ándalus, 1993 Donde sa, o propio Delgado nos desvela pues, ese encontro entre o Oriente e Occidente Non hai ningún tipo de problema ahora de apoiar as eh, vanguardas As novas tecnoloxías para resaltar ou para ambientar esa tradición tan profunda da Península Ibérica, das tres culturas que moitas veces esquecemos que andiveron por aquí, por la Península, e sobre das que o se pivotará o contido musical do programa e todo o que contemos por aquí, como teremos ocasión de comprobar. Ben, e despois de escutar estas dúas pezas do álbum Al Andalus, do 93, que nos lembraba bastante a que la banda sonora mítica da documental Alquibla vamos a pasar a un novo álbum titulado El sueño de Al-Zacac etado en 1997 e donde colaboran diversos artistas dentre de deles esta voz que hemos escritar de seguido e que non é outra que a da granaína Aurora Moreno O sueño de Alzacac, un álbum publicado por Luis Delgado no, no 1997, donde colaboraba especialmente nesta peza e ao longo da obra sonora tamén. Aurora Moreno, unha cantante granaína que, bueno, pues forma parte un pouco do elenco de artistas os que Luis Delgado acude de maneira continua ao longo da súa trasectoria musical, cando precisa, para este caso en concreto se ve que necesitaba una particular voz. Vamos a leer aquí ahora un extracto de un, dos comentarios siempre interesantísimos y muy completos que se vamos a topar en no blog solsticio de invierno.blogspot.com referido precisamente a este disco, El sueño de Alzacac, y leemos y traducimos. Hay veces que a música pode asudarnos o comprender mellor parte da nosa historia, ao menos a interesarnos por ela. Isto acontece ao ouvir algunha das obras do madrileño Luis Delgado, que nos traslada moi atrás no tempo. Durante varios séculos da Idade Media, parte da península ibérica se atopaba baixo o poder musulmán, dende a conquista por parte do califato o mella ate la toma de Granada dos reis católicos. Coñecido como Al-Ándalus, este territorio acabou por comprimirse con o Paso dos Anos, ao sul da Península Ibérica. Ainda que o protagonista do disco que nos ocupa era un poeta valenciano de nome Ibn al-Zakak, que viviu carauano 1100 durante o reinado dos Almorávides. Eduardo Paniagua conta a súa historia no libreto deste álbum, E nos fala dunha obra poética moi difundida e celebrada de ricas metáforas que Luís Delgado soubo musicar convenientemente a pesar das dificultades e que el mesmo aclara que a música e a poesía árabe son casi inseparáveis. O poeta árabe é casi sempre músico e os seus textos non coñecen maior gloria que a de ser cantados. Vende, isamos aquí esta aportazón interesantísima sempre do blogue solsticio de invierno.blogspot.com y vamos a seguir escutando parte de esta obra sonora. Repetimos Luis Delgado, El sueño de Alzacac, 1997 o que vimos de seguido, le va por título El aurora nocturna El aurora nocturna la aurora nocturna, esta peza interpretada por Mohamed el Arabí Sergini, un habitual también canto Luis Delgado, precisa de una voz masculina, en caso femenino era aurona moreno, bueno pues en este caso podría ser perfectamente recorrente Mohamed el arabi Sergini, un dos colaboradores habituais, como decimos, de Luis Delgado e claro, como non, este álbum El sueño de Alzacac 1997, que estamos agora escuitando neste punto de off mental esta segunda metade dedicada ao multiinstrumentista, compositor e moitas cousas máis, productor tamén, Luis Delgado seguimos lendo esta fabulosa entrada do blog solsticio de invierno.blogspot.com que nos vale perfectamente para apoiar esta música sendo importante ese legado musical que se internaba na cultura árabe fundamentado nas bandas sonoras de Alquibla ou a serie documental de televisión española e a que oubíamos antes Al Andalus Luís Delgado decide facer des en eso coas raigumes da península ibérica unha forma de vida pois no folclore español hai unha riqueza impresionante que en Europa non hai di el mesmo. Co grupo Calamus comezou o seu idilio coa música andalusí, ou arábigo-andaluza, e a súa maior expresión en solitario chegou neste ano 1997 con este álbum, El sueño de Al-Zakak, primera parte dunha triloxía publicada polo selo Nube Negra, que continuaría no ano 2000 con El hechizo de Babilonia, musicando as poetisas de Al-Ándalus, e no ano 2004 co álbum Tánger, homenaxe a cidade blanca grabado a li mesmo en directo. Homenaxeando a figura do poeta Ind Al-Zakak, Luís Delgado construí unha obra completísima fascinante, non só histórica, senón tamén estéticamente, regresando a ese crisol de culturas que provocou a loucura deste madrileño variopinto, que o mismo se dice elevar pola raigúme e sureñas da península como polo folclore máis recente ou pola modernidade da música para o planetario de Madrid, do que é músico, podríamos decir, utilizando unha... un concepto bastante contemporáneo, músico residente. Ben, vamos a seguir escritando máis música deste de fabuloso álbum, repetimos, El sueño de Alzacac, adicado, como decíamos antes, ao poeta Ibn al-Zakak, isto que escritamos de seguido, de novo coa participación creativa da fabulosa cantante granaina Aurora Moreno, leva por título el cinturón y el brazalete. No, no, no. Cala Cinturón y el brazalete dentro do álbum El sueño de Alzacac 1997 Luis Delgado neste caso concreto tamén con a participación creativa na voz de Aurora Moreno nun traballo se decíamos que non ese non a primeira parte dunha triloxía publicada polo selo de música diferente de músicas étnicas Nube negra que continuaría no ano 2009 con El hechizo de Babilonia e no 2004 con Tánger, unha homenaxe á cidade branca gravada precisamente ali en Tánger, en directo. Si nestes traballos que vimos descuétar estaba presente xunto á cuestión tradicional, os laudes, os santur, cántara e outra serie de instrumentos que interpretaba Luís Delgado, Acompañado polo laúz viola de Omar Metiwí, a flauta o canum de Eduardo Paniagua, se sabedes da saga Paniagua, de Gregorio Paniagua e mesmo Luís Paniagua, o darbuca de Javier Vergia, a flauta e o clarinete e o cabal de Jaime Muñoz, e a mandolina dun coñecido por aquí por estas terras, e factótum de bandas folk como as que ouviamos na primeira parte deste especial dedicado a Luís Delgado, aquela formación chamada La Musgaña, Carlos Beceiro. E junto a todo ese arsenal de instrumentistas e instrumental clásico árabico-andaluz está a electrónica sabiamente utilizada, non de maneira tan flagrante como na banda sonora, por exemplo, de Alquibla, Sino, pues, dunha maneira un pouco máis eh, somera dun, máis, digamos, de colchón para crear atmósferas pero está aí, en todo caso obtemos esa pócima musical do Oriente e do Occidente do lonxano, do mítico co máis próximo, incluso co máis contemporáneo que vimos de ouvir son as amizades perigosas e interesantes das que se rodea intelixentemente Luís Delgado, a hora de dar vida a súas obras sonoras, Aurora Moreno, Mohamed El Arabi Sergini, como víamos antes, mesmo Omar Metiwi, e que, ao mesmo modo, forman parte dun círculo de persoas que sempre colaboran unhas e outras nunha ou outra proposta sonora. De feito, Aurora Moreno, como disemos, alevaba anos colaborando con Luís Delgado, E a Omar Metiwi e Serguini el Arabi os coñeceu na banda Ibn Baya. E queremos aquí subliñar agora esta nova proposta sonora nos vosos corazóns, nos vosos ouvidos. Ibn Baya. I -B -N -B -A -Y -A. Ibn Baya. as pezas do álbum Nuba al Almaia da agrupación Ibn Baya. Está publicado isto por Sony Classical en 1997. Realmente curioso, no, que fora Sony Classical, que é un selo dedicado á difusión da de música clásica, quen edita isto, máis ben comprería a edición a través dun selo de música folk, non? ou algo así. Pero, bueno, non deixa de ser música clásica, non? Arábiga, andaluza, polo tanto, tamén é correcto. Vamos a lervos algo que está no interior deste disco compacto para sacar a luz de que vai este proxecto, que non é senón unha confluencia de personaxes que xa foron nomeados por aquí, entre eles, como non Omar Metiwi, vos ¿no? súa, non? Eduardo Paniagua da Saga Paniagua E, por suposto, o personal xeo que está xa dedicado ao programa Luís Delgado, que tamén anda por aquí, como non, non é un proxecto seu propiamente Pero anda por aquí Entre amigos anda a cousa E lemos e traducimos O nome de Imen Valla corresponde ao músico e filósofo Aben Paz Que viviu entre os anos 1070 e 1138 Que, como ao grupo que quere elevar o seu nome viviu tanto en el Al-Ándalus como en Marrocos no século XI e XII. A ardanza musical de Al-Ándalus a España hispano-musulmana durante máis de sete séculos ficou dividida cando se ultimou a expulsión dos hispano-árabes da península ibérica. Na España cristiá esta ardanza quedou diluída nas músicas populares, na linguase e na temática oriental dos romances e outras formas de música culta. No norte de África recolxeuse e mantivo a tradición oral culta no que hoxe se denomina música andalusí magrebí. O grupo Imn Valla agarda con esta música sensual e mística, tensa e expresiva a mozar o noso mundo a beleza das melodías andalusíes, o segredo da técnica vocal específica desta música modal e os instrumentos históricos e tradicionais que a esta poesía criada durante o período máis luminoso do medievo español. Polo encontro entre os músicos e pola interpretación da música andalusí, parte dela conservada históricamente grazas á xudería do Maghreb, o grupo Ibn Baja fai real e actual a reconstrucción do encontro da España das tres culturas, musulmáns, sudeos y cristians que conformaron a civilización mediterránea. Inalqaolmeniei. Thank you. Tres pezas seguidas do proxecto Ibn Baya, dentro do álbum Nuba al editado en 1997 por Sony Classical. Este encontro das tres culturas, musulmana, Sudea e Cristia, que nun momento dado conviviron na Península Ibérica, nun momento certamente de crisol de culturas nun momento máis estuoso, nun momento estupendo, así que, se sabedes, en que se basea a flor da civilización, na mistura, na convivencia. Zecais algún día podamos ver de novo iso na península ibérica? Mm. Pode que si. Sí. Ben, pois estamos a nos últimos minutos deste especial de Off Mental na súa edición número 48 aquí en Radio Filispín, a Radio Libre que emite Dente Ferrol e Radio Calimera que tamén nos transmite a Radio Libre de Compostela Segundo especial dedicado á figura de Luis Delgado como vedes tamén con efectos secundarios que non deixa de ser estas colaboracións de Luis Delgado con moitos dos seus amigos en formazóns Siempre en la misma línea donde confluen esas tres culturas, donde confluen en definitiva Oriente y Occidente. Y con esta agrupación formada por músicos de Tánger, como Omar Metiwi, dos fundadores de esta formación, Ibn vaya tocando la Uf, por ejemplo, Ahmed Al-Ghazi, de tetuán tocando Rabaki a viola, Mohamed El Arabi Sergini Xa coñecedes conhecedes aquí, no? sa, é famoso en off mental De Tánger Como cantante solista E tocando a Darbuca Abdesalam Al-Rani Bouhopsa De Tánger Tocando o tar e o canto tamén Gloria Lergo Dende Sevilla Como cantante solista Eduardo Paniagua Xa non digo nada máis Dende Madrid tocando as flautas medievais, e, como non, Luís Delgado, outro madrileño, esta de Chamberí, tocando o laud andalusí, acítola, o darbuca, panderos e címbalos. En definitiva, con todos esos músicos e arsenal instrumental, nos marchamos por hoxe. Gracias pola vosa atención e a Teobindiro Of Mental, que promete unha terceira parte de todo isto, Ficade atentos ao receptor. Non decimos máis. Na selección musical, comentarios e realización técnica os é bastante afectado pola gripe, como podete desver pola meña voz. Costome realmente un ovo facer o programa. Estivo o pequeno monstro. Gracias pola vosa atención e a o Bindeiro, ovo mental. Oh, oh, oh. Zons Imaginarias Divertimento Off, Off Mental